Távol az otthontól. En honvágy lassan elmúlt, és ebben nagy segítségére voltak a hétvégi hazarutcanások. Amíg tartott a jó idő, az avoné diákok az új szárnyvonalon mentek ki péntek esténként Kármódiba. Diana vagy más fiatalok rendszerint már ott várták őket, és vidám társaság vágott neki az Avolliba vezető útnak. A csípős péntek séták az őszi dombokon át a távolba hivogató avolli otthoni fények felé en szerint a hét legszebb óráit jelentették. Gilbert Bright rendszerint Ruby Gillis mellett sétált, és vitte az iskolatáskáját. Ruby igazi csinos nagylányás erdült, aki már majdnem annyira felnőtt volt, mint ami ennek képzelte magát. Olyan hosszú szoknyákban járt, amiért csak ki tudott a mamájától könyörögni, és a városban csináltatta a frizuráját, bár hazafelé menet mindig le kellett engednie. Gyönyörű bőre, csillogó nagy kék szeme és telk mutatós alakja volt. Sokat nevetett, vidám és jó természetű lány volt, aki az élet kellemes oldalát természetes egyszerűséggel élvezte. Ezzel együtt én még sem hiszem, hogy Gilbert az ilyen lányokat szereti, súgta Jane enn fülébe. En is osztotta a véleményét, de azt még az Avery ösztöndíjért sem vallotta volna be. Nem tehetett róla, hogy néha átfutott a fején, milyen jó is lenne, hol olyan barátja volna, mint Gilbert, akivel tréfálkozhatna, beszélgethetne, és megoszthatná a könyvekkel, a tanulmányaikkal vagy a céljaikkal kapcsolatos gondolatait. Tudta, hogy Gilbert sincs szélokhíján, és Ruby Gillis nem olyannak látszott, akivel az ilyeneket hasznosan meg lehetett beszélni. Engilbertre vonatkozó elképzeléseit nem zavarta meg ostoba érzelgősség. Ha egyáltalán eszébe jutottak a fiúk, csak mint jó pajtásokra gondolt rájuk. Ha összebarátkozott volna Gilberttel, fütyült volna rá, hány más barátja van, vagy kit kísér haza. Hihetetlen érzéke volt ahhoz, hogy barátokat szerezzen, és barátnőkben nem is volt hiány. A fiúkkal kapcsolatban valami azt csukta neki, hogyha velük barátkozna, talán a barátságról alkotott felfogása is teljesebbé válna. Más szempontokat is megismerhetne. Nem mintha en valaha is így meg tudta volna fogalmazni a kérdéssel kapcsolatos gondolatait, csupán úgy érezte, hogy ha Gilbert valaha hazakísérni a vonattól a mezőkön és a páfrányszegélyezte útakon, rengeteg érdekes és vidám beszélgetést folytathatnának reményeikről és vágyaikról, arról az új világról, ami megnyílik most előttük. Gilbert okos fiatalember volt, akinek egyéni elképzelései voltak a dolgokról. Eltökélte, hogy a legtöbbet teszi az életben, és a legtöbbet hozza ki belőle. Robbie Gillis azt mesélte Jane Andrewsnak, hogy a felét sem érti annak, amit Gilbert mond, mert éppen úgy beszél, ahogy Anne Shirley, amikor elszaladtak vele a gondolatai, és ami őt illeti bizony könnyen le tud mondani a könyvekről és a tanulásról, ha nem kényszerítik rá. Frank Stalkly-ban több a lendület, de nem olyan jó képű, mint Gilbert, ezért most nem is tudja eldönteni, melyiket válassza. Az akadémián en körül lassan kialakult egy kis baráti kör, a hozzá hasonlóan kötelességtudó, képzeletgazdag és becsvágyó diákokból. A rózsás piros posgás lánynal, Stella Maynardal és az álomlánynal Priscilla Granttel is hamar összebarátkozott. De csak bizalmas közelségben derült ki, hogy a sápat, álmodozó tekintetű lány végtelenül mulatságos, gonoszkodásra és kópéságra mindig kész, míg az élénk, fekete szemű stella csendes vágyódással és álmodozással teli lány, aki enhez hasonló szivárványos, könnyű álmokat sző képzeletben. A karácsonyi szünet után az avoli diákoknak le kellett mondaniuk a hazajárás örömeiről, és neki láttak a kemény munkának. Erre az időre a diákság köreiben kialakult a sorrend, és az egyes osztályok határozott és eltévezhetetlen egyéni árnyalatra tettek szert. Bizonyos tényeket illően senki sem vitatkozott. Egyetértettek például abban, hogy az éremért gyakorlatilag három esélyes jöhet számításba. Gilbert Blight, Anne Shirley és Louise Wilson, míg az Avery ösztöndíjnál már hat lehetséges győztes emlegettek. Matematikában a bronzéren biztos nyertesének egy kövér, fura, az ország belsejéből származó fiút tekintettek, akinek pattanásos volt a homloka, és foltozott a kabátja. Ruby Gillis-re esett a választás, amikor az akadémia az évi legszebb diáklányának címéért folyt a versengés. A másodévesen viszont Stella Maynard lett a legszebb, bár egy kicsi, de szakértő különbség szerint Anne szóba jöhetett. Hozzáértők úgy vélték, Etel már hajviselete a legelegánsabb, és az egyszerű, sokat lelki lelkiismeretes Jane Andrews vitte el a pálmát háztartástamból. Még Jazzy pá is ki tudott emelkedni a többiek közül. Ő lett a legélesebb nyelvű ifjú hölgy az akadémián. Mis Tézi régi tanítványairól tehát nyugodtan el lehetett mondani, hogy tágabb felsőoktatási körökben is szépen megállták a helyüket. En szorgalmasan és kitartóan tanult el folytatott versengésének heve semmit sem csökkent, de már nem az osztály szeme láttára zajlott, és valahogy a keserűség is kiveszett belőle. En sem azért akart már győzni, hogy Gilbert vereséget szenvedjen, hanem hogy jól megérdemelt győzelmet arasson méltó ellenfelén. Első akart lenni, de már nem hitt abban, hogy élni sem érdemes, ha ez nem sikerül. A tanuláson kívül más kellemes időtöltésre is maradt idő. Anne sokat járt szabad idejében a bükfalakba, és vasárnaponként Miss Berryvel elment a templomba, majd nála költötte el az ebédet. Az idős hölgy maga is gyakran hangoztatta, hogy egyre jobban érzi évei súlyát, de fekete madár személynek élessége, nyelvének lendülete semmit sem változott. Ez utóbbit szerencsére sohasem köszörülte ennen, aki továbbra is kedvence maradt ennek a kákán is csomót találó öreg hölgynek. Ez az en lány még mindig felül tudja múlni önmagát, mondogatta. Hiányzik belőle a lányok, örök dühítő egyformasága. Folyton új más, és amíg ez a másság tart, a legtökéletesebbnek látom. Nem tudnám megmondani, hogy olyan szórakoztató-e, mint gyermekkorában volt, de belopja magát a szívemben. Én megszeretem azokat, akik meg tudják magukat szerettetni, és ezzel annyi fáradtságtól kimérnek meg, amibe a megszerettetésük kerülne. Majd mielőtt még bárki észrevette volna, beköszöntött a tavasz. Ávonliban a havasi kankalinok rózsaszín fejeskéi előbújtak a hegyek s völgyek száraz, barna földjéből, pedig imittamot még hófoltok fehér lettek, és lassan mindenre felkuszott a lehelletni zöld fátyol. De sárlatonban a szegény gonterheldiákok csak közelgő vizsgákra tudtak gondolni, csak ez volt az egyetlen beszéd témájuk. Lehetetlen, hogy mindjárt végigart a évnek? több hangosan enn hiszen múlt összel olyan távolinak tűnt, és egy egész tél volt előttünk sok-sok tanulással. Most meg már itt tornyosul előttünk jövő héten a vizsga. <gül> Jaj, lányok, néha úgy érzem, mintha a vizsgákon kívül más se lenne. Aztán, mikor kinézek és látom a gesztenye fákon kipattan őrügyeket, és az utca végén a párás kékeget, mindjárt kevésbé tűnik fontosnak. A látogatóba betoppanó Rubi, Jane és Josie nem osztották ennél véleményét. Számukra a közelgő vizsga bármilyen körülmények között fontos volt. Fontosabb a mávisi fátyolos égbótnál, vagy a gyantás gesztenyerügyeknél. ügyeknél. En persze könnyen beszéd gondolták, hiszen biztos átmegy, de ha az ember egész jövője ettől függ, mint ahogy a másik három hitte, akkor nem tudja ezt a kérdést olyan filozofikusan szemlélni. – Négy kilót adtam le az utóbbi két hétben – sóhajtozott Jane. – És ne is mondjátok, hogy ne izgassam magam, mert úgyis izgulok. Az izgulástól legalább az az érzése, mintha csinálnék valamit. Rettenetes lenne, hogy egy egész telet végig tanulnék, és ennyi pénzt költenék hiába, mert nem kapnám meg az engedélyt. – Bánom is én, mi lesz? – mondta meg a vállát Josie. – Ha idén nem sikerül, visszajövök jövőre. Az apámnak nem jelent gondot. – Enn, Franz Stockley mesélte, hogy… Tremén professzor szerint biztos, hogy Gilbert Blight nyeri az érmet, és valószínűleg Emily Clay-nek ítélik az Every ösztöndíjat. Lehet, hogy holnap ez a hír kétségbe ejt majd, Josie, de ma úgy érzem, hogy semmi sem fájhat, amíg tudom, hogy odahaza a zöld manzártos ház alatti kis mélyedést Léle Iboyasz szőnyeg borítja, és a szerelmesek ösvénye mellett apró páfrányhajtások dugják ki a fejüket. Ha erre gondolok, édes, mindegy, hogy megnyerem-e az Avery ösztöndíjat, vagy sem. Nevetett fel, em. Mindent megtettem érte, amit erőmből tellett, és lassan kezdem megérteni, mit is jelent az, hogy a részvétel a fontos. A próbálkozás és győzelem után az a legjobb, ha a próbálkozás ellenére mégis kudarcot vannunk. Hát, ugyan, lányok, ne beszéljünk többet a vizsgákról. Nézzétek csak, milyen csodás halványzöld a házak fölött az ég, és képzeljétek magatokat elé, milyen lehet a sötét bíbor bükkerdő otthon avolliba. Mit vesz fel Évzáróra, Jane? Mit veszel fel Évzáróra Jane? kérdezte gyakorlatilag. Jane és Jossy egyszerre válaszoltak, és a beszélgetés azon túl divat kérdések körül forgott. En zavartalanul könyökölhetett az ablak párkányon. Finom kis arcát összekulcsolt kezére fektette, szemét az alkonyi égbolt gyönyörűséges kupolájára függesztve, az ifjúságra új jellemző derűvel szőtte aranyos álmait a jövőről. Az előtt álló évek tenger lehetőséggel kecsegtették, és minden évet az ígéret rózsájának látott, amit lelki szemei előtt halhatatlan virágfűzéré font a sors.